Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mirë se pëtë të komi edhe sët në këtë takim të radhës të ciklit të, të emisioneve tona si të bahesh. Disa takimi me radhë ja kemi kushtuar zemrës, nga se pa dëshim se formimi i zemrës dhe ndërtimi isaj si duhet mi parimet e duhra, mi kuptimet e duhra, realisht është prioritet për gjithdo kan pe neva. Zemra kalon për pra në përgjendje të ndryshme. Prandaj ne duhet të kujdesemi që ajo të jetë stabile në gjendje të qallahu është i kënaqur me ta. Ne duhet gjithmonë të jemi të vëmendshëm për rolin e zemrës tonë, për funksionin e saj. A është duke luajtur rolin e saj zemra jon, a është funksionale, a është e dobishme, a është duke punuar në drejtimin e duhur e kësaj rrugë. Nga se ne udhtojmë për tek Allahu me zemrën tonë dhe Allahu na takojm me zemrën ton, dhe Allahu xhellahu na shikon zemrat tona. Pra zemra është shumë e rëndësishme. Kemë luaj për zemra të pastër, për zemra çandosh, e gjendja e tira të zemrës që Zoti xhellahu i kërkon prej neve. Gjendja e radës e zemrës që do të flas për të sot të ndëruar është që zemra të jetë e butë. Çka nënkupton të jetë zemra e butë? Do thotë mos jetë ngurtë nga se zemra mund të ngurëtsohet, mund të shtrëngohet, dhe kjo gjendje pasta i pamundëson pranimin e duhur të asaj që duhet me pranu. Dhe thot nuk është e but, është e vrasht, është zemre e egrë. E egrë kërëshi fjallëve të Allahu Gjellë Gjellë Hu, e papërstatshme për të pranu udhëzimin, e nuk e ndin, nuk e përjeton për mendin e Allahu Gjellë Gjellë Gjellë Hu, nuk e ndin shien e urimeve e kështë më ratë. Përndaj, kemë nëjë për një zamër të butë, një zamër e cila lërë shumë, këndshëm i përnen ullëzimet, i, i përë atën adorimet e të tjera. Zote Gjellegjerali u përmanë në Koran se nëse njëriju arrindin këtë gjendje që zemër ati të ngurëcoat, atër pa dushim se uh, është të reguës i divimit të ti dhe allo gjellewale e kërcna njëriju për këtë gjendje ku Allah o thot, fëvejlun lilqasijet i kulubuhum. Allah o thot, mirë për ata që zemër ti kanë të ngurta. Do thot, e, sikur që shiu kur bije nuk depërtan në thëllësin e shkëmbit, nga se shkëmbi është i ngurt, nuk lejan që depërtan ujmë rena, andaj nuk del bima nga shkëmbi, por e nga toka. Pse? Nga se toka është e but, e përënën shiuën, e përënën farën, andaj mbinë bi këtë tok bimë dhe pemë është sinonim dhe simbolizon edhe udhëzimin Allahu جل وعلا që vjen nga qielli. E kur ky shi i udhëzimit, kur ky shi i shpallës bie në zemrat ona, a din zemra ton tok të fleshmet but të konsumechë pronësin, apo ngjiten gurt që e refuzoshin. Qershiu rrshet bitë. Unë e prek pjesën e sipërme të kësaj zemre, por sikus e shkambi rrshet bitë dhe nuk bie brenda saj, nuk lën gjurm. Atë nikem dëgjuar të kimi zëmërta but zëmër but karr shi shpalles allahut karr shi fjorat allahut karr shi përmendes allahut karr shi adhyrimet allahut allahuala por edhe karr shi njëri teatrit jot kemi zëmër tort karr shi njëri teatri po kemi ndhëmshëri kemi mëshir prandaj na duhet kjo gjendje e zëmrës që e përmend namih zëmër but si ti kemi zëmër but ni grua e njohur në kohën e pejgamberit allahisallatu wasallam Gruaja një prej shokëve të njurt të pejgamberit alayhi sallallahu alajhi wasallam, ishte gruaja mençur e dijshme. Dhe njerëz të vinin me konsultu edhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi sallallahu alajhi wasallam për probleme të këna tyre. Fjala është për Ummu Dardha. Ummu Dardha, e stanan, e stanfalli, gruaja e Abu Dardhas radhiyallahu anhum. Abu Dardha një nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një adhurues i njohur në kohën e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Gruaja ti gjithashtu sikurse burri i saj, ta të të brivosur dyt të dytë në frymën e shpallës të edukuar me udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ekziston kuptuar sa e rëndësishme që njeriu të kujdeset për zëmrën e tij. Një njerë i ertek ummu Derda, ishte gruaja shtyrë në mosh, pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai gruaja dĩshme e urtë, ai njeriu i tha: "Oi nën, a e çmka godit të mua? Nuk e di çe ka godit ndo kan." ka godit një qëka shumë e keqe. I tha, hajë roberim, qëfar të ka godit? Tha, një qëka shumë e keqe më ka godit? Më është në gurëcu zemra. Po se e dëgjëj këtë ankes të këti njeri u mundërda, tha, me dëvërtit, pas ka godit një qëka shumë e keqe. A tërë tha, qëfar të bëj? Këgru e i tha, vizitoj të smurit, për cili të vdekurit, për cilë gjenazën. Dhe, ku pas kohë vizitaj varet. Ja dhe këtu të rikshila dhe kynirishkoj. Mas një ku e erte u mënderdhe dhe ojnën, të përgëzoj se zamra ime është zbut. Të nëruar, ka shumë u dhëzime që kanë dhën të parë të tonë si me zbut zamra. Nuk jam vetëm këto. Nga u dhëzime që kanë dhën që zbutet zamra është që nëriut të shocruat me njështë mirë. Që Allah unë të përmen nga se zbut. Përmen gjallonë e zbutë zemrën. Lëzimi i Koranit është nga odzimet më të rëndësyshme për zbutën e zemrës. Një për e që kësha pasë është me nda dhe me vequ nga thënja u mëderdës është vjërsimi i tyre për këtë problem. Në thot, ata kanë konsideru shumë serioze në ngurëcimin e zemrës. Ma dje, e kanë të jetu si një sprov të të të dvështirë, një fatketësi që Kushëriç ka menduar tani do të ndokush për një nuk kishte më ngritën i kët nivël shtçësimi për kët problem. Për mallësh të nderuar, sa ta që e fina vala, ata që e kuptojnë drejt fen Allahu le'ala, ata që e kuptojnë drejt rolin e zamrës, ngurçimin e saj, mos pranimin e saj si duhet të, të udhëzimin e të Allahu le'ala hu. Mospretimin e udhërimeve e këtë fotësinë mat mëçi ka pas musliman ndodhull. Sot ne shkojmë që njerëzit ngurcojnë zamrat. Nuk kanë reagim kashi këshilave, kashi porësive, kashi hudzimeve. Shojmë së përrua ndyshme, na vdesin njerët e një qeshim. E për cilë njëri unë të gvarët, muhabet bëjmë dunjas e të gvarët. Këthejmë shtëpia të una, pëthuja se nuk kanë do dhe asgjë. Ku janë zemrat? Ku është ndikimi? Ndo është ta unë apo temi të radhës dvorosemi. Pse kjo nuk janë gjotë zemran? Pse kjo nuk janë gjurëm? Dëgjojm këshilla që njerëzit kanë ndryshuar jetën komplet në kuptim pozitiv me ato këshilla, po ne jam thjesht fjalë që i kemi dëgjuar. Pse nuk reagojmë si duhet? Lexojm Kur'an, dëgjojm Kur'an, folemi, por ja që nuk reagojmë si duhet. A thuajm all-bese, kjo është problemi, ngurrcimi i zemrës. Dhe leme më çu kë është problem. Po, mirë, por prem më e mëse kë është fakti që nuk po e trajtojmë si problem. Në është që këtë parë ato në kanë shku më konsultu, si të mjeku, si kurse njëri me pasë shtërëngim zemrë, a rinë normal? Jo, në shumë seriozit e kuptujmë shtërëngimin e zemrës. Mos volë vol bëhet fjallë për ndonjë një parlement, për ndonjë një solm, për në mbyllit të, të, të, të, të uh, uh, enve djako, të gjakut, do një infrakt të kështë më ratë. Shpejtujmë, në nëzitumë, shpejt të mjeku, që të marëm ke dërsa kur zemë ngurcu në kuptim tjetër, pse nuk shpejtojmë të mjeku, të marim mundzime, të pysim, si me zbud zemrën, si me pretu adurimin. Të para tonë kanë shku largë, më utaku me njerëz, që ndashta kanë mundësi të ajapi një këshidh për këtë qështje. Mohamër ibn i Munkedir, Allahim Shirov, ka qenë nga djetarë të mdaj, djetarë të mdaj njerëz të devatshëm, një diti thadjali të ti, o birim, Më ndihma që të marim rrugë dirit e kë Hasan el Basriu, Rahim e Hulla. Hasan el Basriu njëri menqon, njëri dishum, por dhe kërës ishtë si kusaj. Tha më ndihma që që qëkëm të e kë Hasan el Basriu. Tha e pësa, babë, qëfarë duhet taj? Tha letë në i zbut pak zemrët, se fjati ka t'ila. Në mësë el Basriu, kërë të fletë të zbutë zemrën, nga se fletë nga burimi i shpales, dhe mori rrugë. Dualit i thotë shpesherë bënd të vakia me, me, me hipë në qafë babë me barë së më kemë e cë. Dersa kemi shkutë të Hasen el-Basivur, ajmë Allah. Në adha një ajet, e mënë më kshilën edhe u këthim. Nga sindikoj fuqëshëm në zemër në babajt ajeti që i adha Hasen el-Basivur, ajmë Allah. Atë ajet e lezën të dhe baba është të pi. Por kur dolin nga goja një devas shminir ju të mirë, këshëm dhe kim tjetër. Andaj këta udhtonin, pëtnin, leviznin, Të ndërmorën të gjitha masat e duhura, të marrë të gjitha udhëzimet e nevojshme për zbutjen e zamrzës. Prandaj udhëzimet e moderës janë diçka ka shumë tira, vërëndësia është të kuptojmë se ngurcimi i zamrzës është sprov, m'anëj është fatkësi. Si do të cilimi dhe reagojmë është në përgjegjësinë çdo kujt pënjeve, po shpresoj që most të rriem dorëqësh. Ju jo indiferent kashë këtë problem. Të lvizim, të pytim të lexojmë, të angazhojmy, të përmendim Allahun. Ti parulimë di taluti me sinqeritet më të madh o Zot, na izbut zemrat tona, që këto zemra të jenë të gatshme që, t t fara shpalles, fara udzimit, që t t të mbilën do fara shpallës, fara udhëzimit, që të shihen të gjurmët e përmendjes tënë do Zoti i On. Që të reagon kjo fjalë, që të reagon kjo zemër ka shifë fiorë të mira, kële të Allahu Jellalu Velal, fiorë të pejgamberit sallallahu alaihi dhe. Por edhe këshillave të tiran e parësi. Allah në ruhajt nga gërëcijmi zëmërëve dhe Allah në muzotë kimi zëmërën dhe buta së kërësa Allah hojë i dënda është të kënaqshërë, zëti ruhajt.